Tiger's third playoff in a major, obviously, perfect record of 2-0. Oh. This one cutting up the right-hand side, going at the bunker, and gets a nice kick out into the fairway. It's good now! Yeah. Kirol garestiaren eta elitistaren fama izan du beti golfak. Aurra iritsi horiekin apurtu nahi izan zuten ondarribean, golf eskola irek izutenean. Golfa ezagutzeko eta trebatzen azteko aukera eskaintzen dute, modu erraz eta merkean. Justiz baserriaren ondoan dago eskola. Guadalupetik aurrera, jaizkibelera bidean. Lorea igaran irakaslea da bertan. E, bueno, justiz eh, eskola hau irek izan, eh, 2000 behatzean, Eta, justo, bueno, izan e, zan jona mutxategi orain arte izan da hemen kantxaren jabea eta gero nerean aia konkretuki pehiaguan, e, bera inbien artean egin zuten ba, proiektu bat, eskola bat irekitzeko. Ai, aitu zian gipuzkoan biratzen iratzen pixka bat errenoak eta, eta eta ikusi zituztenen artean, e, aukeratu zuten hau gustatu zitzaileako gehiago ba, ezberdinen gatik eta e, Hondarribia beti e, faltazen pixka bat Irekia zen e, zelai bat proatzeko, porque badaude zelaia baino osoitxia di izenbaa bazkide eta bueno, bazki izateko izenmar desunaiko dirruuko puru handia betza ba, probatzeko eta irekia zegoen s er, hemen iparraldean bai e, kultura hori aurratuagoa dago, baino hemen zegoen tarduan ikusita hori has ba, zian. Baino, bai, hau beharrezkoa zen geroz eta irekiagoa dago harri garbi. Baina beste herrialde e, e, batzuetan e, asko aurreatuagoa hurreatuagoa daude. Adibiz eparreldean daude pila baksela eta azkenean konpetentzio horrek egiten dugu ba, presioetan ere nabaritzea. Baina bueno, hori da asmo eta bidea ere badoa pixka bat hobetzen. Mm -hmm. Ni jokatzen nuenean txikitan zeuden kanpo. gipuzkoan eta ez aukera gehiago. Hori ere behar behar aurrak ateratzeko eta... Denak, eta inork e, probatu nahi badu, ba, probatzeko. Uh -huh. Ez esatea, e, bes, e, ja jakin behar dut, nahi duela bazkide egin, ezak ezen badiru sartu, eta ni beintza probatu nahi dut, eta, komo zegoi, horrein da, izinera e, bani joa bezala, segun batean horrein e, zendetori, eta, eta liste, eta toke egin dut pixka bat. Haukera ezberdinak eskaintzen dituzte golfean jokatzeko, edo ikasten hasteko. Klase partikularrak alde batetik, ikastaro kolektiwak bestetik. Gainera, pilotari kolpe batzuk ematera ere joan daiteke edo nor, monitorerik kabe. Lehiaketak eta beste golf zelaiedara irteerak ere antolatzen dituzte. E, bueno, daukagu beti e, klase partikularrak bezala hartzeko aukera, hori e dosen irakaslearekin eta bueno, hortan ere bonoa badaude eskontukin, eta gauzoiek e, e bazkidadianak izdianak ere eta gero kurtzio kolektiboak egiten ditugu bai aurretan eta bai hon e, helduentan helduetan eta orduan izaten da estruktura ezten dira trimestre bat hartuta eta hundiena izaten da hamar aste eta aste bakoitzean orduteri Hore egiten da pixka bat amar, e, pixka bat ikusi, joku handakan parte guztea pixka tikutu eta gutxi ora zelai bat ikutzeko pasuak dien pasuak hartu. Ba, baita ere kontzetu arauen nahan, ole bilibar dien zelaietan, e, kanpotikan ez dakit nola ikusten da, baino nahiko zehatzadietan eko berria gauzak, eta base hori hori euki, eukitze asko ere egokiagoa da edozein e, entzat, bakoitzaren entzat, e? ganea, dizpertatzeko gero pixka bat. Eta baino, claro, amarrazta eskenean gutxi da, baino bai, ematen dian eko askar e, pixka bat e, gero zelaian, zer egiten dan eta nola dan jokua pixkate ikusteko aukera. Eta aurretan egiten dugu, bos, dependese matazte izaten dian, baina gutxi gora bera amar edo amabido dependese ordu bete gutxi gora bakoitzean. Eta, bar, e Oendikan falta da nola ez da egun zelaia joten ge iparraldera ditugun zela igusten zizkigun zele batzutara mm. eta or, antolatzen ditugu eta antolatu nahi ditugu gehilo. Ateraldia pixa bat ere sartzeko e, afizioa gehiago eta azkenean e, ordu batekin zerbait egiten da, baino ez da ikasten e, kompetitibo bihurtzeko pixka bat competitivo edo, edo nivela ere hartzeko. Orduan mm -hmm. pizka bat hori da gure e, funtzionamenduera. Mm -hmm. da, gero ahondietan dakago zirkuito bat torneoena ere eta hori hor, gosendo funtzionatzen du, o sea, e, zelai ezberdinetan jokatzeko aukera ematen dugu eta nahiko presio razonablean, porque batzutan, por libre dia pizka gariztiagoak. Mm -hmm. eta, eta bueno, jende animatuta ga horretan. Hura. irakasle gabe etor zaitezke bola batzuk emateko. Ah, bai, eta uhum. orduan edozinegunean eta astegiak haste guztian dago irekilla hoizen eta arratsaldean eta sarrera da balio du 5 euro. Gero bost bola dala fitxa batekin atatzen dana da euro bat eta gero alokairua makilena da doainik. Uhum. Eta errontsuk, hau, historia da abertzen badakizu, baino, bai, zer bai baldin bakizu hori, eta bolazo batzuk emateko lagazin maz, mm. baita ere alda, edo zein egunean. Mm. Dakagu, bueno, bazkide izan zaitezke hemen ere, mm hori -hmm. ez dut leheno sarrera hori esan ordeintzeko, eta gero, zelai batzutan ditugun korrespondentzia edo deskontu batzuk e, hartzeko, eta horre bale du, ir, emesortzi euro ia betero. Mm -hmm. Eta ya, sarrera hori orduan jaino izezdezu ordaintzen, eta, bueno, dakazu zure txartela bolak e, guerdian nahi bidezitzitza gola baldemazatoz, ba, emateko. Et... Golf eskola ez da ohiko golf zelaia. Green txiki bat dute zulo batzuekin eta kantsa handiago bat, distantzia ezerdinetan dauden saskiekin. Golfean lehenengo urratsak emateko nahikoa balia bide. Zelaia ez dakagu, no, ditugu montatu hala zulo da. txiki batzuk egiteko joku batzuk eta pixka bat e, e, base bezala e, Le, Leleengo arauak ikusteko, eta un, baita ere txikia jokatzeko. Eta beste lagok kantxan, ematen dala tiro libre edo bolas eta hori hor hartu desak esu dozari makil. Beti de referentziaga dugu desazkeak, ba, maboz metrotan, iruro gita maboz, ez, ez, ez, ez, ez, ez berdineta ezberdinetan pixka praktikatzeko gero horiek eta gero pues madera karte, ozan, arte, sanperre or, un tapico arte, dago hori praktik suina, da, egiten da mugimendu hori praktikatzeko mm -hmm. okera. Gero dago hago green bat, eh hori dena pat, eh joku txikia oso importantísimo da Eta gero dago hago sonaldera, eh, banker batekin dela ondarrezko obstakulo bat da golasela ditan eta approach diala golpes de aproximación griñeruntz eh baita ere praktikatzeko Tardan normalean egiten deneguna da estruktura da sulotikan, asimetro batean eta gero urrutiratzen. Aldenean eguraldeagatikintzat. Eta zer da golfean asteralakoan ezin bestean ikasi beharrekoa? Zeintzuk dira lehenengo pauso horiek? Bai, eh bueno, sagutu se materiala dago, daude 14 makil gehienez boltsa batean eta orduan bakoitza da bat depende zenbat zean altura, berriña, botatzeko eta distantzia berriña batez ere. Mm. Ohi ek esagutu pizka bat eh eta eztengia normalean e, postura, hasierako postura de la jarri makila, nola heldu eta nola ipini gorputza. Gero nahiko teknikoa golfa da eta orduan gauzo iruditzen dia igual es dia la baina dia fundamentala gerorako. Eta orduan mm. gauzo hie markatze oso ondo eta gero mugimendua. Ba, nola mugitu gorputza, gero azkenean golfean ematea bolazo bat, ez da, ez da saia. Zu, orain ez badezu inoiz e, hartu, emango duzu bat. Ja, eta errepikatzea, bat ere, da mm. saiena. E, eta hortako, behar da mekanika pixka bat egoki bat hartu. Ez dela bat eratuko zaizu eta gero abilia baldin badakazu gehiago. baino mm. gero tope bat aukiko zu. E, nivelean hemenikan ez daki zen badera, eta naiz eta asko praktikatu aurrea de zeguten. Er haserako base hori ondo ikasia gero pixka errezten da. Guzaatuin bazaizu. disfrutatzen badizu praktikatzen eta hori azkenean sarnakon guzten no opika. baino bai e, pixka jak egiteko ordoa sartu bede hori bai. Uhum. Eta behin golfean hasita harrapatzen zaituela esaten da. Lorea Iguaran, sortu daitekeen harreman horren adibiderik onena da. Esaten da askotan engantzatzen duela, eta hori, mm. ba, bai, batzuei, bai, Nero, bai, bai, ni, e, bai, behatzi urtekin hasin nintzen, guztiz engantzatuta. Ai, e, aita, hai, hai. Un, ere, eta, nireita, lasarten izen zen, egipuskan zegoen lehenengo zelaia. Hai. Eta hori, nireita, dekadi hola, eta, eta zagutu zuen pixka jendeetan bundoa. Eta gero hasi izan nerea naia lesio batengatik de futbol eta hola eta hian mm. nider rebote. Mm. Eta eskerrak. Baino Hondarribian mm. sin ginian gutxura bera, bueno, mm. sarautzen nere piskat eta historia da engantzatu ginela asko. <laughs> o sea, ke, eta ben jarraitzen dugu. Edonor arrapeza ke beraz golfaren jokoak proba egiteko aukera beintsat eskaintzen du Hondarribian justitzen dagoen golfeskolak.